Відкидає праву полу плаща за плече, виставляючи щось темно бускове схоже на жилет. Бронежилет. З-під нього брудно-зеленим струменем випливає рукав. Кольору хакі. Обличчя юнака безхмарне, навіть трохи усміхнене. Дивиться просто у вічі, не відпускає, не дає уникнути погляду. Над темними короткими кучерками. Бездоганно тонко сяє німб. Побіч у стопчик, а літера над літерою, шикується напис Святий Юрій Перемож. Що таке СВВ? І хіба є такий святий? СВВ – це святий великомученик. А Юрій Переможець по-нашому це Георгій Побідоносець по їхньому. У травні його ймени. А подарувала цього спецназівця тобі твоя сусідка з вулиці Лугової, на ім'я Тіна Вовк. Болтяра у томаті, це ж та зірка, що прийшла на ювілей з Володькою Луковичем. Мене ще здивували її руки. Вона малярка? Боже, з таким обличчям і організмом скніти над іконами. Вона що, кілі-кілі? Вона – шпага з дамської криці, ще й розумна, навіть занадто, як для вальки з тихих вод. Кицюню, ця розумниця, здається, піднесла тобі гарбузика, ге? Це не фатально. Коли харчі дорожчають, жінки дешевшають. Сусідка, кажеш? Вашик, вашик. Люмбаго загукав у вікно, тоді схаменувся. От, Бовдор, треба самому. У вікні намалювалося серйозне його превосходительство. «Е Юстас Аліксу», – сказав він. Орест Дмитрович Кочубей навідалися з родиною і псом. «Обслужи, обігрій, зараз буду». «Толіку, даруй, ти мовчиш і робиш незнайомий колір обличчя. Вже кілька днів по пригоді». «Хтось щось?» А втім, то річ, що ніхто й нічого. Але ж воно не розсмокчеться. І ще, кого я, хто він, ти маєш знати. Анатолій Люмбаго-Романов не знає лише того, чого не хоче знати. Але і це він повинен знати, щоб знати, чого він не хоче знати. Я не занадто складно висловлююсь. До кімнати зазирнула мадам. Толік, не змінюючи тону, змінив тему. До речі, кицюню, я ще раз хочу удосконалити свою визитівку. Як тобі такий варіант? Романіулюмбаго, Політично, філологічно і, зрештою, патріотично. Мадам зникла у дворі, поспішила на закличний вигук котрогось з гостей. А ти, кицюню такого собі... Балабуху Петра Ільковича, жителя села Тихіводи, 38 років, робітника Радгоспу, одруженого, батька двох синів-близнюків, 13 років. Кінець світу. А все занадтий – зе Життя повинно бути життішим, без тебе. Експертиза встановила, що хлоп напередодні добряче зловживнув. На ранок виявлено півтора промілі алкоголю, отож увечері було два-три. П'яний, як чіп, тобто драбодан. Покійник рідко просихав, тверезого стану не полюбляв і успішно з ним боровся. До занадтого інформація кепсько доходила. Головне сказане – він злочинець і його дістануть. От і виглядало б, що ти невинний. Занадто ти не зрозумів. Тобі треба випити і розслабитися, сказав Толік. Що ми зараз і зробимо? Кажу. От і виглядало б, що ти невинний. Бо жертва сама грубо порушила правила руху, перебуваючи у стані вторинного сп'яніння. Якби не «але». Найнеприємніша частина мови, яка усім псує життя. «Але»? Автопсия показала. Кто показал?